Господ наш Устој из Мирце. Да је вас Христос, то је Устој. Јеводичи Ефески. Они су браћве и сестре, живели ми том вјером. Све остало за них субиле трице и кучине. Били су богати, имали су много више него што ми имамо. Много више.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 Vjera koja je jača od smrti, koja se ne boji smrti i onih koji smrt nanose koje je nose. To je vjera pravoslavna. A sve ta liturgije, braćo i sese, ona služba koja je mnogima od nas još uvijek nejasna, koju zovemo i večernjem,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 Sad kako bi to trebalo da bude u idealu, znajući da nije tako, ali opet nadajući se da uz Božju pomoć i uz zajednički saborni trud tako može biti. Mi smo došli sa jasnim ciljem, kao što Hil zna šta treba da radi, tako i mi, braći i sestri. Почавши се с верштеници мали народ, ми се собирамо са јасним циљем. Да смрт Божјово посведочујмо и воскресење негово, да убиовимо. Тоа ќе ме света литургија, оно што сме ми певали, добро е ако изเวลујуќе срце извази.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 nije služba hrišćanska nije sveta ta liturgija zato efeski mučanici, mladjeći i makaveji, sedam makaveja koje smo slavili nedavno oni nas braću i sestre podsjećaju na svetu liturgiju kažu ljudi Držte se liturgije, povjerujte na pravi način, nemojte da žurite, nemojte da brzate. Braći i sese, mi kad bismo otišli na neki blagodatni skener, da se naša vjera provjeri, ne da ja provjeravam tebe i ti i mene, nego Sveti Aposovo da nas provjeri, nalazi bi kod mnogih bili zastrašujući, braći i sese. Ali ne da bismo pali u očajanje nego da promijenimo, jer može da se promijeni. Pa nije Bog postao čovjek. Nije si išao, braći i sestve, i primio našu ljudsku prirodu, da bismo se mi raspadali u sumnjama, u malo vjerju. Da bismo sami mi sa smrću i imali u zamrzivačima rezerne bubrege, rezernu jetru, rezervni moze, tri-četiri srca, rezervne tetive, nerove, jesomučno bježeći od groba, od smrti. Danas visi čovjek ne može na miru ni da umre, braćo i sestra. Nije zbog toga Gospod postao čovjek, nije zbog toga vaskrsao. I tako ne možemo da svjedočimo njegovu smrt i njegovo vaskrsenju. Zato jedinstvena prilika, druge neće biti da se razumijemo, mnogo toga i u najavama, braće i sestre. Ali ono što je objavljeno, to je jedino što će Gospod dati. Ništa drugo, odgledat samo još nekoliko epizoda Koje će se konisati pojavom Antihrista. Tog mrtvog čeda, mrtvoga satana. Evo sad već ulazimo neko finale. Oduševljavamo se scenarijom i produkcijom. Ono što su apostoli dobili, vraćuje se, to je savršeni dar. Njemu ništa ne hvali. Ono što su nam predali,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 To je život besmrtni, to je hveb nebeski, oko koga treba da se okupljamo i vjerujte, onaj koji je ustao iz mrtvih, oni je u liturgiji prisutan, uzmite, jedite, ovo je tijelo moje. Oje se radi vas, radi tebe, radi svakog od nas, braćui i sestre. Ovo mi na otpuštanje tvojih grehova, ova liturgija u koju smo danas služili. Pazite, ona je odsužena. Ajde sad, pošto smo mi gorda generacije, pa ako nije na moje ime, kada ga nema. Ova liturgija, ona je služena lično za svakoga od nas.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 radi nas radi mene lično za mene vraćaju se najveća čast ne mora niko od vas uopšte da me poštuje ne mora niko od vas da o meni dobro misli ne mora niko ništa da mi daje ja sam već dobio ja sam već ispoštovan nije mi ispoštovao čovek nego bogo čovek nisu mi ispoštovali sinovi umrlih roditelja i davno zaboravljenih predaka, nego me ispoštovo sin jedinorodni Otca nebesku duhom sretim, postavljujući mi da jedem u mom gradu i na ognjištima mojih predaka u svetinjama trebnim uzmi i jedi ovo ti je i otac jeo dobro, naši očevi baš i nisu je li ali daj Bože i da oni založe od toga zalogaja džedovi i džedovi su se klimali Da li će taj hleb ili onaj drugi. Ali prađedovi sigurno jesu. I sveci bez izuzetka. Uzmi i ti jedi od njega. A će i otac i da priđu kad vide kako svijetliš. Kako i na samrtnom odru mirišeš. Kako kost i moć imaju posle hiljadu godina da izseljuju. I laž i oca laži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 Bog je glavni. Pa oni sa težinama oko vrata, oko nogu, najjači, najjači. niste vi glavni. Najjači. Bog je najjači. Evo, da se ispravljaju. Nismo mi glavni, braćo i sese, ni ja, ni vi. Iako to često pomištam. Nismo ni nebitni. Znate li smo bitni? Znate li smo glavni? Znate li smo najjači? Kad smo sabrani. Ne bivo gdje kad smo sabrani oko svetinja ne u ovoj trapezari ova je u slijedila ne u onoj svetoj, u onoj pećini tamo smo glavni braći i sest tamo smo najepši tamo dobijaš svoje mjesto tamo imaš punoću tamo postaješ ličnost bez mene ne možeš biti glavni ja bez tebe ne mogu biti najepši ako smo sabrani U ime Hristovo, onda je braćo i sestre i Otec sa nama, onda je Duh Sveti među nama, Sveta Trojica, e to je braćo i sestre vjera pravoslavna, to je vjera svetih jefeskih mučanika. Ona je država besmrtnim svo ono vrijeme. Ona i srpski narod, braću ses, drži besmrtnim kroz sve ova stoljeća. Kako vladika Nikolaj kaže, pa nijedan narod nema takvo mučeništvo kao srpski narod. Ovo ne govorimo... Da bismo se gordili, nego da bismo se smiravali, stiđeli, jer smo naslednici takvih predaka. Zato vratimo se, brađe i sese, odvojimo se od nevjera, odvojimo se od duha idolo poklonstva. Pazite se, to je vrlo. vrlo.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 su da prave kompromise braće i sestre to su carski sinali bili makaveji moli su oni kompromis da prave malo mesa neču iz toga namignu par puta i slobodni su mirno je, plata ide staš se razvija posao svijeta, ne braće i sestre oni su u srcu osjećali da bi se odrekli Boga i da bi se Bog njih odrekao zato ne dajmo vjeru Steknimo je, neka bude crkvena svijest. Vjera bez crkve nema je. Crkve bez liturgije nema. Hrišćanina bez nedeljnoga dana nema. nema. Ako nas nema na nedeljnim liturgijama, braću i sestre, da posvjedočimo smrt gospodnju i vaskrsenje njegovu. Nas nema u knjizi živi, to da znate. Vas mogu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 Na svako malo. I nema počinka. Je li nedelja? Svi treba da smo tamo. Jer se prinosi beskrna žrtva. Svi na očevog. I šta mislite? Da otac ne vodi računa ko je tu? Od krštenih. Ne, ne varajte se broću i sest. Svako ga gleda. Šta mislite? Duh svetiće da uđe u kuću i da ti blagoslovi život a ti ignorišeš Berskavno u službu, svetu liturgiju, ne varajte se, bravo i srste. More, odmara će nas potopiti i još više udaditi od crkve. Zato vratimo se liturgijama, vratimo se prestolima Božnim četvenicima, vratimo se kad treba, a to je nedelja, Da posve, bilo kako, eto čisto bio sam na viturgiji, novi i tako idu pa pođe po deset godina, ništa bolje nisu, neki još i gorino što su bili. Ali ne zato što nije mogo biti drugačije, nego površnost, braći i sest, rakomislenost, sam sebi govorim, sam sebe ubjeđujem. Ne slušam pavla, ne rađa me evanđeljem, nego sam sa dnevnim novinama rodio. Rodila me spikerka, rodili su me urednički stolovi, televizija me rodila, pozorište me rodilo, festivali su me rodili. Pa evo vidimo gdje završaju ta djeca kad ih oni rađaju. Jer vam željem da se rodimo, braći i sestre, da napunimo još kivota svetih, da ima još svetitelja, da, da je narod Boži, a crna agora to nudi. I ova svetinja, pogledajte u ambijent, pogledajte u bogodat. Ovo nije naše vrijeme, braći i sestre. Mi smo ušli u prostor gdje ne vrši pritisak, gdje je vječ nas prisut. Pogledajte u carsku atmosferu. Ovo je sveti knez Vazar komotno mogao da uđe ovo je atmosfera njime organizovana ovdje naši sveti ahijereji mogli slobodno da blagosiljaju trpezu vidite kako moć ima svetinja ali ona nas poziva da se vratimo korijenu a korijen i čoklot jeste hleb nebeski jeste tijelo i krv vaskarskog gospoda i Subota večer ne može da se propusti. Ne možemo da blentavimo, da praznoslovimo, da izlazimo ovamo namo da se grupiramo, nego da se spremamo, jer sutra treba da se saberemo. Vrlo važan dan, vrlo važan sastanak. Treba da posvjedočim sutra smrt gospodnju i da objavim vaskresenje njegovu ne sam nego sa braćom mojom sestrama mojim sa otcima mojim to je smisao našeg života kome daj Bože da ne bude kraja i neće biti ako tako povjerujemo i ako tako u crkvi živjeli budemo живели и на многое лето.